Və sonra İmam Buxar Rəhmallah buyurur ki, Bə bu zikrul elmi və l-futiyə fil məsgid. Yəni, elmi və fətvanı məhciddə verilməz. Yəni, e, həqiqətən də e, bu bölmə biraz az düz fətvaya aid olsa da, yəni, e, məhciddərin İslam həyatında rolu çox böyüdür. Yəni, bugünkü gündə və eyni zamanda biz Peyğəmbəs hamı dövründəki yəni, günə qayıtsaq, məhcidd Peyğəmbə s.ə.v. və sahabilərin hər şeyi sayılırdım. Yəni, meçiddə kəsibların yeri var idi, yox idi. Bir. Yəni, ona nə demək, yataqına demək olar, olmaz. Meçiddə müsafirlər qəbul olunurdu. Meçiddə toy mərasımları keçilirdi. Meçiddə əskəri müşavirələr keçilirdi. Meçiddə səfirlər qəbul olunurdu. Yeri gəndə meçiddərin sütunlarında kafirlərin əsrlərini bağlayırdılar. Meçiddərdə xəstələri ziyarət edirdilər. Denir ki, e, Səad və digər sahabilər yaralı oldular da. Meçiddə sədəqələr paylanırdı. Meçiddə sahabilər müşavirələr idi. Meçiddə zəkatlər yığılırdı. Zəkatlər paylanırdı. Meçiddə dəstər gedirdi. Və meçiddə, meçiddə, meçiddə, nələr isən, hər şey nə idi? Meçiddə idi. Yəni, meçiddər e, rolu Dünən və bu gün də həqiqətən İslam müsəlmanlar həyatında, yəni çox böyükdür. Çox böyükdür ki, və baxımdan da biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi həyatına baxsaq, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və hicrət elədiyi vaxtı, Qubadə 2 həftə qaldı, nəy nədi? Məscid tikdi. Məddənəyə köçdü, Məddənəyə gəldi. Ailəsinin evi olmadığı halda nəy nədi? Məscid inşa elədi. Və bu da həqiqətən də məscidlərin İslam həyatında çox böyük rolundan bəs Və Peyğambət sağ bu hədsi imam-ı qeyd edilir ki, Abdullah Ömər ibn Xattab qeyd edir ki, bir kişi gəldi Peyyəməsəm, dedi ki, Ya Rasulallah, minəynə təmuruna ən nuhillə. Yəni gəldidir, Ya Rasulallah, bizə hardan ehrama getməyi, yəni təhlil eləməyi əmr edirsən. Və sonra Peyyəməsəm bildirdi ki, Mədnə əhli Zulhüleyfədən, Şam əhli Cuhvədən, o Nəcd əhli Qarından, Və İbn-Əmər dedi ki, və Yəmən əhli də yələmləmdən ehrama girir. Yəni, həmən insan gəlib e, məhciddə Peyğambə Sələmlə yəni, sual soğuşur və Peyğambə də e, sualın və məhciddə verir. İmam Buxar da bu hədisi ona görə gətirib ki, yəni məhciddə eyni ilə də fətva verilib cavab alına bilər. Yəni məscid e, yəni təkcə sırf e, səciyyə etmək yəni, yeri deyil. Yəni eyni zamanda məsciddə də elm dərsləri də keçilə bilər, keçilə bilər. Ancaq burada bir dənə belə bir incə məsələ var ki, yəni bu günkü günümüzdə, bu günkü günümüzdə məscidlər Peyğəmbər və sələflərin, xulafa-rəşidin dövründəki kimi deyil. Yəni indiki gündə məscid artıq e, idarə formasındadır və məscidlərin özlərinin məzənnərləri, imamları var və məscidin özünün xadimləri var və məsciddə artıq əlini heç kim heç uzada bilməz. Yəni məsciddə yəni adama təhsif doğuran budur ki, yəni dəfələrlə yazılır. Məsələn, kansonəyə əl onu əldəyə məhaləllik verməyə görə biz nə qədər bizə deyillər ki, başa düşə bilmirik ki, yəni artıq yazılı formada deyilir. Əlivi vurma, halallıq vermir. Həqiqətən də İnsana onu yazmağa ehtiyac yoxdur. Yəni, necə ki, sən istəmirsən, gəlib sən evində, e, nəyisə səndən icazəsiz əldəyməsən, eyni ilə də, bəli, bu gündə mehsidlərin də o cür sorumlu şəxsləri var. Məscidən sormuş şəxsləri var ki, yəni onun e, təmizliyinə, onun idarəsinə baxan şəxslər var və eyni də əgər bugün gün məscidlərdə şərtlər qoyulubsa ki, məsəl üçün məsciddə uzanmaq olmaz, yatmaq olmaz, nə olmaz, yəni a, bunlar bidətçidə onların sözünə qulaq asmın demək düzgün deyil. Əgər məsciddə o cür qaydalar qoyulubsa, bəli onlara riayət etmək lazımdır. Yəni əks halda həmin məscidlər artıq qeyr-müsalmanlar yataxanağa çevrələcəklər. Məsələn, eee vaxtı ilə məsələn Ağbəknil meclisində də vağzalın üstü olduğundan iftarda çoxları cahlə bilər ki, o da axşamlar hava yeməyə verilər, yatma yuxarıda özlərin yığılıb yatırlar və ilağ və s. və həqiqətən bu şeylər düzgün deyil. Əgər meclisə qaydalar qoyulubsa ki, e, yatmaq olmaz, uzanmaq olmaz, neynəm olmaz, ondan hamısını aradan etmək lazımdır. Çünki orada hər şeyə görə onlardan özəlləri məhsul, yəni şəxsləri var. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.